Les 6.800 entitats del tercer sector social que funcionen a Catalunya atenen 2.130.000 persones i mouen 6.000 milions d'euros, cosa que significa un 2,8% del Producte Interior Brut al PIB del país. Aquesta és la radiografia que mostra l’anuari 2013 del tercer sector social, que ahir va presentar la taula d'entitats del tercer sector social i l'Observatori del Tercer Sectors. El regatrat correspon a dades del 2011 i, per tant, tot indica que a hores d'aral, la cruesa de la crisi ha fet que hi hagi moltes més persones que depenen de les ONG socials. De totes maneres, l'anuari és molt revelador de l'evolució del rol d'aquestes entitats. Entre el 2007 i el 2011 van atendre 430.000 persones més, que van tancar 700 i en dos anys s'han perdut 18.000 llocs de treball. En un moment d'increment de la tensió, de necessitat i de dificultats, el sector ha suportat ajustament. Això és el que va resumir el coordinador de l'Observatori del Tercer Sector, Pau Vidal. De fet, l'anuari certifica el que ja han denunciat les ONGs socials moltes vegades. Més persones truquen a la seva porta i tenen menys recursos. Si han resistit fins ara, va reconèixer la presidenta de la taula del tercer sector social, la senyora Àngels Guiteres, és per la suma de la capacitat del voluntariat i l'increment de les donacions privades. El sector està acostumat a fer molt amb molt poc, va indicar, i no es deixa atendre ningú per la força del voluntariat, que permet cobrir les necessitats. En aquest sentit, però Guiteres és contundent a l'hora d'exigir a les administracions que compleixin la seva obligació de cobrir les necessitats de les persones vulnerables i dediquin els recursos necessaris. No podem permetre que l'estat del benestar caigui per subratllar el que ja ha fet altres vegades. Un dels apartats més interessants de la radiografia és el del finançament. Tot i que el volum econòmic es manté en nivells similars, significa un 2,8% del producte interior brut PIB català, cauen els diners procedents de fons públiques i pugen els de les privades. El suport econòmic de les administracions va caure a 5 punts entre el 2007 i el 2011, però van augmentar les donacions d'empreses i particulars. Si el 2007 els diners procedents de fons privades representaven un 51% del pressupost, al cap de 4 van pujar fins al 56%. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de l'EFM, això és tot un poble, que us parlaré d'acompanyar Susana Ávila i Jordi Garcia. Des del 91.6 de la l'EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella.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 Donzem a titulars. Don sí. I comencem parlant de la magnista que obre una botiga buida solidària. El Centre Comercial de Maquinista obre avui fins dissabte la botiga Buida, un local solidari on es recollirà roba en bon estat per aquells que més necessiten, en col·laboració amb la Fundació Formació i Treball i les ONGs Càritas i Roba Amiga. A la botiga hi haurà prestatgeries, penjadors i prestatges completament buits que s'aniran omplint a mesura que el públic eh, doncs, hi porti la roba que vulgui donar, sempre que mantingui la seva qualitat. És una iniciativa sorgida al Brasil que ha permès recollir més de 3 en 2 milions de tones de roba. Aquí ha arribat de la mà de les empranadores Cabral, Silvia Ramallafré, Cristina Ibard i amb el suport de la maquinista. Es porta a terme aquesta prova pilot d'un projecte que es podria entendre estendre l'any que ve. D'altres informacions ens porten a parlar mateix del FAT, que selecciona quatre idees per millorar el carrer de Parellada. El concurs de disseny urbà, Ciutadans Racons Públics, promogut pel FAT, per millorar 12 espais de l'àrea metropolitana de Barcelona, ha seleccionat quatre idees per la desena convocatòria, centrada en la millora del carrer de Parellada. Una via sense sortida, de traçat recta i de 260 metres de longitud en el tram adjacent a la fàbrica, a la Fabre i Cots, a Sant Andreu. La pròxima convocatòria de la tercera edició d'aquest concurs convida a proposar solucions per als baixos del pont de Can Ram, a Santa Coloma de Gravanet, ubicat en un punt crucial de comunicacions i en una zona que està adquirint una gran intensitat urbana. Pel que fa al carrer de Parellada, es tracta d'una via situada en un entorn que viu grans transformacions. A escassos metres de la futura estació de la Sagrera, aquest carrer ofereix a Trams un paisatge d'arquitectura suburbana, una mica deteriorada i abandonada, sobretot al principi i al final del carrer. Així mateix alberga un edifici de factura modernista, una mica maltractat també. El carrer compta també alguns tallers i magatzems de materials de construcció, uns quants locals tancats, l'escola, la filadora i un accés directe a la Fabra Coats. El primer tram és de trànsit rodat i l'últim més estret de vianants. Totes les persones que vulguin participar-hi han d'enviar les seves propostes al FAT fins al 31 de juliol del 2014. Els resultats de la novena convocatòria es donaran a conèixer el dia 5 d'octubre juntament amb l'objecte de la desena proposta. Juntament amb cada racó, un jurat escollirà 4 projectes finalistes que seran publicats a la pàgina web www.racons.fat.cat. El jurat escollirà la proposta guanyadora tenint en compte la seva viabilitat, visibilitat, originalitat, durabilitat, sostenibilitat i complexitat. Cada convocatòria està dotada amb un premi de 1.000 euros. El públic també pot votar a través de la pàgina web. Les bases del concurs es poden consultar a la mateixa pàgina web. L'organització admetrà tot tipus de material, gràfic, literari i arquitectònic, i es recomana que les despeses no sobrepassin els 180.000 euros. Més informacions? Doncs parlem de bugadors architectural rowers. Després de l'èxit a la Bienal de Venècia, ara arribar a la Fabraicoat. Eh? L'exposició de joves arquitectes catalans i balears es podrà visitar si tindreu fins demà. Una nova perspectiva de l'arquitectura enfocada des d'una visió contemporània és el que ha volgut transmetre aquesta proposta que arriba a Barcelona des de la Bienal de Venècia. Afalagada i recomanada la prestigiosa Mostra Internacional, Bogadors Architectural Rowers presenta no projectes de joves arquitectes catalans i balears escollit entre més de 100 obres. De la mà de l'Institut Ramon Jull i amb el suport de l'Institut de Cultura i la Generalitat, aquesta exposició vol posar de manifest a Catalunya la tasca i la feina que s'està fent arreu del món per difondre la creativitat, talent, metodologia i professionalitat dels joves catalans i la cultura catalana en general. Aquests no projectes, a més a més de l'empenta que van deixar la Bienal, Eh, eh, ja havien estat guardonals o finalistes en altres certaments de reconeixement nacional i internacional. Aquestes obres no són exclusivament peces arquitectòniques, sinó que cadascuna d'elles s'integrarà en l'ambient i el paisatge que ara envolta utilitzen els materials i l'estil dels edificis o l'espai natural en els que s'han edificat. En un context extraordinàriament difícil per l'arquitectura a Catalunya i a les Illes Balears, ha sorgit aquesta nova generació d'arquitectes que tracten de trobar el seu camí, mirant cap al futur, però alhora amb una mirada còmplice cap al passat i al seu entorn. L'objectiu d'aquestes propostes és demostrar que aquest tipus d'arquitectura no és únicament una resposta automàtica a una situació de crisi econòmica, sinó que es tracta d'una tendència cultural i estètica que entronca amb tota una tradició intel·lectual tècnica i social de l'arquitectura catalana i balear, que s'ha mantingut i s'ha adaptat fins i tot quan el context internacional demanava unes vies més formals i expressives. Coneguem ara algunes de les propostes que ens ofereixen els diferents barris de Sant Andreu per poder gaudir aquests dies. Comencem parlant de l'arribada de la tercera mostra de comerç multicultural a la Trinitat Vella. Aquest dissabte, dia 5 d'octubre, a partir de les 10 del matí, la plaça de la Trinitat Vella acollirà la tercera mostra de comerç multicultural de la Trinitat Vella. Doncs serà un dia ple d'activitats per tota la família, des dels més petits fins als més grans, amb actuacions durant tot el dia de grups representatius de la multiculturalitat d'aquest barri. També hi, hi participaran les diferents entitats i associacions del barri amb la col·laboració durant el matí de Ràdio Trinitat Vella. I ara ens anem cap a la Sagrera, perquè l'associació Fotosagrera ha posat en marxa una caminada fotogràfica de dues hores. El proper dissabte, 5 d'octubre, a les 2 del matí, es posa en marxa una caminada fotogràfica organitzada per l'Associació Fotosagrera. S'hi poden sumar els que els agradi la fotografia i en vulguin fer. Els punt de trobada i finalització serà al bar de l'Espai 30 de la Nou i al carrer d'Honduras, número 30. Es portarà a terme un concurs fotogràfic amb 3 premis concedits pels organitzadors i col·laboradors, l'Ajuntament de Barcelona, Espai 30 i Fotosagrera. Està previst, dur alguna foto a la mostra de la Festa Major del Barri i organitzar-ne, posteriorment, una exposició específica. També es confeccionarà un llibre record amb fotografies que es podria adquirir a blurr.com. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui i el que fa ara mateix, doncs una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! als abans curaves. Ara és un letal verí que t'atrapa quan el testes. Les mentides alimenten fang de la desconfiança. Es perd tota esperança. No sé com em puc sortir. Jo vull que tornis aquí. Ets una parella. Let's get here. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que volem fer ara és parlar de la festa major perquè encara que hagi passat l'estiu eh, doncs hi ha eh, festes que es realitzen als nostres barris estem parlant en aquest cas de la festa major del barri del Congrés i perquè ens en parlin doncs tenim a laaltra banda del fil telefònica la senyora Montse barenguer molt bon dia sí. donc sembla que tenim alguna dificultat intentarem resoldre-la el més aviat possible escoltem una mica de música i eh, intentem solucionar aquesta dificultat tècnica que ens ha sorgit ara mateix i que intentarem donc això contactem amb la senyora Montse barenguer responsable i o una de les responsables de la Festa Major del barri del Congrés. Un qualsevol que passava de llarg em va dir Escapa't a mi I jo vaig caure i em vaig rendir Em va tenir Ja veus que això somc molt pervers. Si no ho veies clar, quan vas trobar tos de mi. Des del 91.6 de la FM, Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs Montse Baranguer, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com es prepara aquesta festa major? Perquè jo el que tinc constància és de que hi ha molta gent, moltes entitats preparant aquesta festa. Com, com ho porteu, això? Mira, doncs ja saps tu que com que són èpoques una mica migradetes... Mm tothom posant molt d'esforç per preparar la festa major, okay. perquè gastant el mínim de dinarons s'han pogut fer molts, molts actes, potser és l'any que hi ha més actes, okay. perquè inclús han fet unes innovacions, vull dir, per exemple, el dia que es fan sardanes, uh -huh. més de fer sardanes sols farem un taller de sardanes i ensenyarem a ballar sardanes. Després també es fa una caminada de salut, que hi entrarà al Camp Maragall per les persones grans, eh, perquè aquest any és el 60è aniversari de la primera pedra sí. al del Congrés. Ah, molt bé. I aleshores doncs, eh, bueno, farem esment de totes les entitats que hi ha al barri, i bueno, una caminada així tranquil·la per, per persones grans. Després també farem un taller d'un hort urbà hi ha recollides d'aliments que en aquesta època fa moltíssima falta. Uh -huh. També un itinerari verd, o sigui, vindrà una persona i ens explicarà doncs, els, els arbres i les plantes del barri uh -huh. i, i, bueno, no sé, cos detalls que no coneixem. Uh -huh. uh, de totes maneres la festa major comença molt bé perquè tenim el pregoner de festes al pare Manel. Ah, mira, aquest, ja... a aquest senyor coneixem, eh? Això ja és alguna cosa. Uh -huh. Aleshores farem el correfoc Uh -huh. uh, llavors el diumenge també es fa la campanya de donació de sang i una rossada popular a la plaça de l'Església, es posen taules uh -huh. i bueno, es fa allà una rossada doncs, per 200 persones. Sí. És a dir, que teniu activitats solidàries també, no? Sí. Com, com és el banc de sang. Oh, oh, I tant, i tant. O sigui, donem... I després eh, també es fa un concurs de dibuix de Fran Mandales, que això està organitzat per l'ISOM, que és una escola que acull els nanos amb exclusió social, i a veure, donem molta importància a tot el que és la joventut i la infància, uh -huh. perquè la infància és el nostre futur i no sé, s'ha de, de cuidar molt la infància. Uh -huh. Després hi haurà un recital de les VAR, també, el diumenge... Entre setmana, bàsicament, el que es fa doncs, són eh, coses pels infants, eh, bueno, tenis taula i, i totes aquestes coses. Després, el dijous ve la banda municipal, que ens ve cada any, i bueno, ens fa uns concerts molt macos a l'església. Uh -huh. I el divendres a la tarda fem la xocolatada infantil, infantil i per grans, eh? perquè l'any passat es va fer xocolata per 900 persones, Si o sigui, que, que va haver xocolata i llavors xurros. O sigui, que gaudeixi tothom també una miqueta de la festa dolceta. Uh -huh. Després, el divendres també hi ha el concert de Can Coral i la nit jove, que la nit jove es fa i ja l'any passat ja es va fer en el canodran perquè allà hi ha un espai molt gran sí. no hi ha tantes vivendes i tampoc hi doncs, fa una mica de gres que tampoc no es molesta tant els veïns aquest espai és un d'aquests espais reivindicatius, sobretot de la gent del Congrés, que el canòdrom doncs, estigui en funcionament el més aviat possible. No? Sí, però no acaba d'arrencar. Eh? No eh, són èpoques que els ajuntaments no tenen diners mm. i les propostes eren moltes, però a l'hora de la realitat doncs, sempre es queden molt, molt minces. Mm. O sigui, que de moment gaudim de l'espai i poc més. Però ja s'ha augut. Mm, sí, sí. després els dissabtes quan hi ha la recollides dels aliments la bicicletada mm -hmm. popular i fem una botifarrada al barri a preus populars el tiquet 4 euros mm -hmm. que donem botifarra, una mica de, de llegum, tomàquet o sigui que un plat complet i es pot dinar doncs, per pocs dinerets mm -hmm. llavors el diumenge hi ha una caminada, o sigui, hi ha un grup eh, al barri que es diuen mm -hmm. els caminants del congrés que durant tot l'any fem caminades tots els mesos. I ara la, la primera que es fa és una caminada de festa major, una volteta per Collserola. Uh -huh. I després hi ha la, la millor urbana, que aquí aquesta l'estimem molt. Perquè sí, perquè ja porta molts anys, no? La dinou milla. Ah, mira. I ve doncs, de molts barris, i la veritat és que és una festa molt lluïda i que tots els de la comissió i, i, fan, i tenen molts esforços a fer i moltes hores de feina. Uh -huh. I després es fa la costellada quan s'arriba de la caminada a la plaça, doncs mira, una costellada popular. Perquè ara que ens parlaves de la comissió de festes quanta gent forma part d'aquesta comissió? A veure, de la comissió de festes pues, forma part... Mm, a veure, ara exactament... No la tinc a mà, però... Deuen haver-hi unes 14 o 15 persones. Deu-n'hi dos, doncs teniu-ho sí. ben preparat, això, eh? Sí, i a, i a més a més, doncs, també hi ha uns grups de persones que no estan a la comissió, però també col·laboren, uh -huh. els botiguers del barri doncs, també col·laboren, adornen coses, posen en, les, en els aparadors doncs, també cartells... I... Uh -huh. A veure, hi ha molta col·laboració i dels anunciants. Uh -huh. Si no tinguéssim anunciants, la festa no la podríem fer, perquè ens faltarien dinerets. Uh -huh. O sigui que la veritat és que tot el barri col·labora molt, eh? És dir, que durant uns dies els veïns i veïnes del barri del Congrés es llancen al carrer per poder gaudir d'aquesta festa. I tant, i tant. I s'acaba amb un castell de focs artificials que són molt macos, eh? Uh -huh. Un castell de focs artificials cada any, que això ja és la traca final i sí, s'acabarà el dia 13 d'octubre. Sé que totes les persones que ens estan escoltant estan uh -huh. convidats, no solament els dels barris, i, i tothom qui vulgui vindre a la festa és oberta a tothom. Es pot gaudir de totes les activitats i de tot sense exclusió uh -huh. de ningú. Doncs, si et sembla el tasso amb la meva companya Susanna que té alguna pregunta també per fer-te. Molt bé, d'acord. Mira, amic, el que m'ha fet molt atenció... no és que Feu també una classe de Tai Chi i Tsi Tung. Sí, sí. Que... El Tai Chi una mica el coneixem, però el Tsi Tung, exactament, en què consisteix? A veure, mira, és que en aquests moments eh, ho tinc que buscar, perquè ara, espera, sí. Havia un moment, és que m'has agafat que... Uh -huh. Bé, és una de les activitats que es posaran en marxa precisament aquest any, no? Ah, això mateix, el... eh, sí. O sigui, a veure, jo ara llegeixo el que aquí tinc posat, perquè a veure, jo, diguéssim, aquesta activitat no, no l'he coordinat, no en sé, però mira, aquí diu, per aquí més, salut, vitalitat, un ànim positiu i amb una ment ben clara a qualsevol edat. Tai uh Chi -huh. són arts mil·lenàries que treballen amb els moviments relaxats, respiració, estirament relaxat, i llavors ens tenim a participar i es farà a la plaça del Congrés. Ah. el dia 7 d'octubre, a 3 quarts de vuit de la tarda. Mm -hmm. Que la plaça del Congrés, eh, per la festa major d'aquest barri, és molt important, no? Perquè es és el passen... de tot. És a on es fa tot. La, la, la festa major, bàsicament, és la plaça. Mm -hmm. Es pot fer alguna altra coseta, doncs, a fora, però, bàsicament, és la plaça. És, la, és com si fos la plaça del poble. És la plaça del barri i la plaça del poble. Molt bé. Mm -hmm. També feu una activitat que ara està molt de moda, curiosament, que ara en aquests moments que és l'Hort Urbà. Ah, exactament, sí, és el que li he comentat, que això és una cosa que es fa aquest any, oh. i aleshores el que es demana és doncs, que vinguin les persones d'una ampolla d'aquestes d'aigua, que la tallin i fagin com una espècie de torreta i allà ja els hi posarem una miqueta de terra i hi haurà planter, hi haurà llavors eh, dintre de del que hi ha cadascú que pugui triar el que, que eh, fagi. perquè aquest hort urbà en el casal congrés ja es fa tot l'any, eh? uh -huh. funciona tot l'any i llavors ens posa per la festa major surten al carrer doncs, perquè tothom pugui gaudir de tenir una planteta a casa seva mm, i a més a més depèn la planteta potser d'aquí uns mesos en pots menjar S'ha posat molt de moda el fet que a casa, sobretot, eh, puguis tenir una petita planteta, un 4 verduretes Escolta, i no fa falta anar a comprar. Com que la vida està molt dura, si pots estalviar algú, val la pena. Eh? Exacte, exacte. Mm. Bé, i si voleu doncs, dir alguna cosa més perquè la gent s'animi a venir a la festa major del Congrés? Doncs que vinguin a la plaça del Congrés i allà, mira, tot el dia trobaran activitats. Tots els dies a la tarda hi han activitats pels nanos o, o perquè també n'hi han... Eh, danses de l'escola SPIN que són molt maques o sigui que, mira, els dies de cada dia que estiguin avorrits doncs que vinguin a la plaça del Congrés que alguna cosa hi haurà Això serà a partir d'aquest diumenge partir i fins al dia 13? Dissabte. No, a partir d'aquest dissabte fins al diumenge de l'altra setmana Ah, mira, o sigui, tota una setmana plena d'activitat Tota una setmana per venir totes les tardes i, i els vespres doncs que hi hagi els vespres serà dijous, divendres uh -huh. dissabte i diumenge i els altres dies són a la tarda, però cada dia hi ha una cosa o una altra. O sigui que convido a tothom que dongui una volta i es distregui una miqueta de tantes notícies dolentes que tenim. Exacte. Sí, sí, va, val la pena, eh? Sí, tant, tant que val la pena. D'acord. Doncs, Montse Baranguer, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. No, les gràcies a vosaltres per fer difusió de la nostra festa. Per nosaltres eh, és molt important, això. Doncs que sapigueu una cosa important, que és que nosaltres tenim una pàgina web que allà podreu, podrà la gent que vulgui consultar la, cada dia la festa major del congrés, aquelles activitats que, us, que, que aneu fent. Molt bé, doncs, encara més agraïda. Gràcies per la vostra col·laboració i doncs, que, que vagi tot molt bé. Doncs Montse, ens retrobem en un altre moment, que vagi molt bé. Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, adeu-siau. Molt bé, doncs el que fem ara mateix, una nova pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit perquè tenim tot un seguit d'activitats encara per comentar-vos. Fins ara. Escolta'm, ajuda'm, no deixis mai de lluita. Sentiré com el món torna a girar, com la vida segueix el seu pas. Mai tot això ha sigut real, si de tots els cops que he caigut, m'hauré tornat a aixecar. Quan sento dir que no pots més, intento donar-te la meva mà, sí. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs, el Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix un nou espectacle amb el nom Mistero Bufo, sobre textos de Darío Fo i a càrrec de Quim Panyar. en Quim Panyar, que precisament doncs, el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, com es presenta aquesta obra que segurament doncs, ja esteu acabant d'assajar els, eh, bueno, els diferents pautes que, que la formen, no? Doncs sí, sí, sí, estem ja vaja, a, punt de, a punt de carmelo, amb tots els, mm -hmm. els nervis corresponents a, abans d'una estrena i, en fi, una mica com, com van sempre aquestes coses. Uh -huh. L'espectacle es podrà veure a partir de demà. Demà, demà a partir de les 10 de la nit, dissabte a les 10 el diumenge a les 6 de la tarda i el cap de setmana següent igualment doncs el divendres, dissabte i diumenge uh -huh. eh, amb els mateixos horaris uh -huh. doncs explica'ns una mica en què consisteix aquest espectacle doncs mira uh, el Misterio Bufo és un dels espectacles més coneguts uh, internacionalment de Dario Fó uh -huh. Dario Fó és un, un dramaturg i, i sobretot actor un gran actor còmic i un gran actor que sempre, ha, vaja, sempre ha estat molt compromès políticament. I uh -huh. Misterio Bufo és una, un treball que va començar l'any 69 uh -huh. i que de fet s'ha prorrogat doncs, gairebé durant 20 anys, que és un, un treball que s'ha especialitzat en la investigació sobre el treball del jugular, sobre el teatre popular i, i el del teatre del jugular. Uh -huh. De fet, sí. aquest, aquest espectacle va ser una mica el, el que aquesta investigació va ser la que va donar lloc a que el Dario Foli li el Premi Nobel de Literatura. Uh -huh. molt bé uh -huh. és a dir, que ens remuntem una mica a les tradicions més nostrades eh? sí, sí, sí, a les tradicions més de, de, del teatre mitjabal del jubilar, uh -huh. el mateix sense amb molta actualitat perquè toca temes que han estat presents i que continuen presents eh, vaja, en la, en la vida d'avui en dia, el poder la, les mentides del poder com el poder eh, ens enganya uh -huh. eh, és a dir, els sexos de Dariofó es caracteritzen per això, perquè vaja, uh -huh. més enllà de de, del temps que hagi pogut passar continuant sent una actualitat en Ràbia Zona. No? Perquè aquest espectacle quantes persones hi ha en escena? Doncs una. Tu mateix. <ríe> <ríe> tu, ma tu mateix. Sí, sí. Sí, sí. Molt bé. I la durada aproximada, saps? Doncs mira, aproximadament serà una, una hora. Mm -hmm. És a dir, que seria una mica un monòleg parlant de les tradicions i dels juglars. Exacte. Una mica l'espectacle es planteja com una mena de conferència i espectacle. Eh? Uh -huh. Farem una petita introducció explicant qui és Dariofo uh -huh. i després presentarem diferents peces d'aquest missari o bufo que es, ens ha semblat pues, prou representatives i prou actuals. No? Uh -huh. Uh -huh. Doncs et passo amb la meva companya Susana, que té alguna pregunta perfecta. Hola, Kim, bon dia. Hola, bon dia. Tenint en compte que parla una miqueta d'història dels juglars i també de temes molt actuals, eh, com sortirà el públic? Eh, rient <laughs> o plorant i tirant dels cabells? Home, la, la idea precisament de, del, tra, del treball que planteja el és, és això, és una mica l'utilitzar la comicitat eh, com, a, com a arma de conscienciació, mm. no? de, com, a, com a forma de posar en evidència situacions que... que en les que ens podem reconèixer, no? Mm -hmm. De fet, l'espectacle té moments eh, tràgics i moments molt còmics, no? Mm -hmm. És a dir, és una d'aquelles obres que la gent no es quedarà indiferent i els farà pensar. Espero, espero, espero. Aquesta és la meva voluntat. Darío Fou aconsegueix, jo ara mm -hmm. està per veure. Home, <laughs> sí, esperem que sí. Ja, Perquè? Aquesta, aquesta obra que es representarà a partir de demà al Centre Cívic de Sant Andreu es porta a terme també gràcies a Clips Teatre, no? És una d'aquelles companyies importants a de destacar dintre dels nostres barris. Sí, tant i tant, ja ho crec amb una trajectòria de, de més de 20 anys i amb una perseverança que, vaja, que personalment penso que que, que hauria de ser més ben valorada. No, part, no pas per part de la gent perquè les, els espectacles en general sempre funcionen molt bé i les funcions s'omplen i ja hi ha una certa tradició d'anar a veure els espectacles de clip, uh -huh. sinó, fins i tot pues, una mica pues, per, per part de, vaja, de, de les autoritats que, que uh -huh. bueno, vaja, els actors sempre es queixem, no? I, i no som els únics uh -huh. i segurament també tenim múltims, múltims com tothom per fer-ho. Exacte, sí, sí. D'acord, doncs eh, nosaltres el que fem des d'aquí és convidar als nostres oients a les nostres oients a que s'acostin a partir de demà al Centre Cívic de Sant Andreu que tindran l'oportunitat de poder gaudir d'aquest mistero bufo sobre textos de, de Daria Bufo i que és representat doncs, per tu mateix pel Quim Panyar Mira, si vols, ara si conec sí. més preparat tinc el paper davant mm -hmm. diguem sí. eh, això serà el dia 4 que és demà Uh -huh. 4, 5 i 6 i 11, 12 i 13 d'octubre. El... És a dir, que no, no descanses per al 12 d'octubre. Mm, fareu la migdiada <laughs> i en cap a aniré cap al teatre. Molt bé, d'acord. Doncs la Susana té alguna pregunta a fer? Home, m'agradaria fer ja la darrera pregunta. Uh -huh. eh, no sé si ha estat difícil escollir determinats textos de Darío fo perquè si les poguessin representar tots l'obra duraria dies. Com ha estat aquest procés? Home, doncs d'una banda, per una qüestió de gust personal, com deies, doncs, de Darío fo quan representava aquest espectacle, que ho ha fet fins fa poc, uh -huh. ara ja té 80, 81 82 anys i fins no fa gaire encara ho feia, ho feia en dos dies i estava eh, igual dues o tres hores eh, a l'escenari cada dia i fent peces diferents. Hi ha moltes peces en, aquesta, en aquest text. Però eh, jo n'he seleccionat quatre que m'han semblat doncs, eh, uh -huh. vaja, eh, especialment especialment que poden explicar molt bé aquesta idea de, del treball del jugular, etc. No? Uh -huh. Que són la, la, fam del jug... Zani, la fam de Zani, la fam de Zani, aquesta clàssica, el Sec i l'impedit, el Bonifaci VIII, que és una, una mena de caricatura d'un papa que va ser famós a l'època, i el Naixement del Juglar, que és una de les peces, per mi, potser, la que explica més bé quina és aquesta filosofia, aquesta manera d'entendre el teatre que té Darío Fó. D'acord. Molt bé, doncs, quin Panyar, esperem que sigui tot un èxit aquesta obra, aquesta representació de Mistero Bufo sobre textos de Dario Fo i que demà els nostres oients i oientes que sàpiguen que divendres i dissabtes el podran seguir a partir de les 10 de la nit i els diumenges una mica més d'hora a les 6 de tarda al Centre Cívic de Sant Andreu. Moltíssimes gràcies. D'acord, doncs, moltíssimes gràcies, Kim i quedem en un altre moment per continuar parlant de teatre. Molt bé, com vulgueu. Molt bé, doncs gràcies. Vinga, Vinga adé. Molt bé. Doncs ja ho sabeu, al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Grans de Sant Andreu, número 111, us ofereix aquest espectacle, Mistero Bufo sobre textos de Dario Fó, a càrrec de Quim Panyar, amb qui acabem de parlar ara mateix. Nosaltres el que farem ara mateix és una petita pausa, tornem tot seguit, però atenció perquè encara tenim moltes més coses a comentar-vos, així que no us moveu, eh? no, no, no aneu gaire lluny. Vinga, fins ara. Don, ja fa molt temps que totes és fos. el meu món. Tot és possible si em segueixes i deixes de tenir por. Dorm des dota la nit pa. Si tu vols somir amb mi, jo et portaré per molts camins fins que el sol ens sorprèn el sí, de cor el 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella Doncs hem de dir que l'associació Fotosagrera ha posat en marxa una caminada fotogràfica de dues hores i que es realitzarà aquest dissabte a partir de les 10 del matí Perquè ens en parli? Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic un dels organitzadors precisament d'aquesta activitat com és el senyor Josep Maria Garcia de Fotosagrera. Molt bon dia Sí, bon dia a veure, tenim alguna dificultat? Intentarem... No, ara s'ha penjat. Bé, doncs el que podem dir-vos és que l'Associació Fotos Sagrera ha posat en marxa una caminada fotogràfica de dues hores de la qual us en parlarem d'aquí un moment després d'aquesta petita pausa. Ara tornem, fins ara.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 Molt bé, doncs sembla que tenim algunes dificultats tècniques per poder contactar amb en Josep Maria García de Fotosagrera. El que podem fer ara mateix és comentar-vos algunes de les activitats que es porten a terme a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us acosta al GLA. Què és el GLA? Doncs el grup de lectura activa. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia, número 16, us acosta al GLA el grup de lectura activa. Amb l'objectiu de promoure la reflexió, el debat i l'activisme a través de la lectura, la biblioteca està organitzat, està organitzant un grup de lectura activa per al proper curs. El, aquest curs de lectura, seguint el funcionament dels clubs de lectura que ja funcionen a moltes biblioteques, que és un grup de persones que es troben un cop al mes per a comentar un llibre que he llegit prèviament, vol obrir-se als moviments socials i, guiats per la seva experiència, compartir coneixements, idees i diferents maneres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 Encara estem treballant en definir el calendari de sessions i els col·lectius que hi participaran, però si estàs interessat el que pots fer és posar-te en contacte amb la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero. Com ho podeu fer? Doncs ara mateix us ho comentem. Es podeu contactar amb b.barcelona.tv.diva.cat I ara marxem uns minuts i tornem de seguida més informació. Des del 91.6 de la EFM, escoltes Tot un Poble, a Radio Trinitat Vella. Doncs, tal com us dèiem, l'associació Fotosagrera ha posat en marxa una caminada fotogràfica de dues hores que es realitzarà aquest dissabte a partir de les 10 del matí. Parlem amb el seu responsable, en Josep Maria García. Molt bon dia. Sí, bon dia. Doncs ara sí que tenim la possibilitat d'escoltar-lo. Doncs, en què consistirà, consistirà aquesta caminada fotogràfica? Bé, en principi, eh, bé, a la fotossegudera ens vam apuntar com a entitat a un concurs que hi a nivell internacional on hi participen 1.300 ciutats, que està organitzat des de Nova York, on a partir de, de 5 entitats que poden participar de cada ciutat hi ha un número indeterminat de fotogrups, vol dir un número important. Dins de la fotografia que es faran dins d'aquesta jornada del dia 5, a nivell mundial, sambieran a la central a través mitjans per la via web i s'escollirà una fotografia que serà la guanyadora ja dic, dins aquesta jornada a tots els participants que que participin en, ja dic, a nivell de cases de ciutats. Paral·lement, Fotosacrera ha convidat a fotògrafs aficionats o que els diguen la fotografia per també fer aquesta passejada. Uh -huh. el dissabte al dia 5 que parteix de l'Espai 30 allà a 9 i a 9 uh -huh. entrem dues hores fins a les 12 del migdia sí. i, i de, de totes les fotografies els que estiguin apuntats o sigui, per tant per poder participar en aquest concurs han' d'estar apuntat oficialment crec uh -huh. uh, que, que el venciment és demà, ja, màxim, uh -huh. i, i de mai a màxim i si no uh, també està convidat a qui vulgui a fer aquesta pellejada acompanyar els fotògrafs que s'han apuntat per eh, complimentar unes fotografies que donen les penjera a nosaltres a la nostra pàgina web, de uh -huh. uh, Flickr, i d'aquestes fotografies es farà un concurs uh -huh. uh, on deixaran tres fotografies que l'anaràs. Nos... Uh -huh. sí, no sé si m'allargo massa. És a dir, tres premis, no hi haurà? Tres premis, sí que el donarà l'Ajuntament de Barcelona, uh -huh. altre l'Espai 30, que és el que ens acull, uh -huh. i uh, les, la Fotossecretà com a entitat, que és és a dir, que se sortirà de les, del bar de l'Espai 30 de l'Arnau Ivanov, Exacte. seguint un recorregut, o aquest recorregut... recorregut mm -hmm. de tota la Segrera mm -hmm. i està pautat perquè tingui, no hi hagi dispersió, i, mm -hmm. que la trava fins al que és la part de Pegaso, passant al centre històric de la CDI d'una altra vegada a, a l'Arnau Ivanov. Mm -hmm. I aquestes fotografies quan es podran veure? Uh, D'hora ens hem calculat que uh, les podrem, es, escollirem unes 30 o 40 fotografies. Veure-les podem veure a través de... de per, per internet, a través del clicker que ja està anunciat. Mm -hmm. uh, I físicament s'escolliran unes 30 fotografies que estan exposades, mm -hmm. Algunes durant la festa major al centre cívic, i un altre és que sap formalment de, la que, de totes aquestes 30 fotografies a, a partir del gener si tot va bé allà a l'Espai 30 a l'Ibanó A més teniu la la idea de confeccionar un llibre, no? Sí, la idea és de, que amb les fotografies també és per a una selecció i a través de fer un llibre diguéssim, a través d'una pàgina web que podrà adquirir-lo qui estigui interessat eh, eh, i poder encarregar-lo i li farien arribar casa seva. És a dir, que estem parlant d'un concurs de fotografia però no és professional del tot no, és, uh, aviam, hi participen professionals, sí. uh, perquè el nivell ja dic que és a nivell internacional, eh, uh -huh. però està convidat tothom, o sigui, hi ha dos nivells, la gent, aficionats que s'han apuntat per, acord, uh, per concursar amb el concurs internacional, uh -huh. i l'altre és pràcticament de paellegar, però que també participaran amb el concurs local. De fet, estem parlant de dos concursos, internacional uh -huh. i el propi que ha organitzat el Factor Sobrega. Doncs esperem que vagi molt bé aquesta, aquesta caminada fotogràfica i que la gent no es cansi no de fer fotografies durant aquestes dues hores, no? Exacte, és una bona ocasió perquè s'ha convidat tothom que vulgui vindre mm. eh, per compartir, compartir aquesta estona, inclús si hi ha algun dubte que vulgui parlar amb aficionat de eh, fotografia, doncs pues ens pot trobar a les 12 del migdia Païllada, eh? I recordem la pàgina web de Fotosagrera per a aquella gent que se n'ha sabent i últim moment? Sí, és al comèixfotosagrera.ph.cat eh? mm. uh, eh? i entreu allà l'apartat que es veu la, el concurs Fotowalk uh, mm. uh, i allà explica les condicions, l'horari i, i també poden entrar a la pàgina web de l'Ajuntament del Districte que també està anunciant. D'acord. Molt bé, doncs Josep Maria Garcia ens retrobem en un altre moment, esperem que vagi molt bé aquesta caminada d'aquest dissabte. Perfecte, moltes gràcies per vosaltres. Molt bé, doncs agraïts, eh? Vinga, molt D'acord, doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, 5 d'octubre, 10 del matí, es posarà en marxa aquesta caminada fotogràfica organitzada per l'associació Fotosagrera. Si poden sumar aquells que els agrada la fotografia i en vulguin fer. Doncs ara el que farem és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda. Taguem. Molt bé. Sí. Des del 91.6 de la EFM escoltes Tot un poble a Radio Trinitat Vella. Quatre minuts els que ens falten ara per arribar al final del nostre programa d'avui i parlem d'un acte, jo diria emblemàtic, de Sant Andreu, com és aquest aniversari de la mort d'Ignasi Iglesias. Un acte que ha precisament arribar al seu 85è aniversari i ja es realitzarà aquest diumenge. Les activitats comencen aquest diumenge a un quart d'onze del matí amb una concentració de les entitats participants i d'integrants de la Comissió Cívica. Quinze minuts després, a dos quarts d'onze, tindrà lloc l'ofrena floral a la tomba del poeta i dramatur Andreuenc al cementiri de Sant Andreu. Seguirà la lectura dramatitzada de l'obra Paradigons de Plata, Dignes Iglésies, la lectura de poemes de Salvador Priu i als Parlaments. I a dos quarts d'una del matí tindrà lloc una ballada de sardanes a càrrec de la copla principal de Terrassa a l'esplanada de Can Fabra. Molt bé, doncs ara que estem a Sant Andreu ens en anem ja directament cap a un altre barri parlem de la Sagrera perquè la Nau Ivanov us ofereix l'exposició de fotografies Circus Backstage La Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix l'exposició de fotografies Circus Backstage a càrrec de la fotògrafa Berta Iglesias Circus Backstage és una exposició que aneix de la necessitat de mostrar el circ des de dins de reconèixer l'esforç dels artistes conèixer el seu dia a dia i la dedicació en el procés de creació d'investigació ...de i de producció us oferiran fotografies plenes d'espontaneïtat i d'expressió concentrada en l'assaig, mirades còmplices, moviments subtils però amb força, instruments de treball harmoniosos i tècniques de treball precises. Aquesta activitat, aquesta exposició, la podeu seguir a partir del 10 d'octubre, és a dir, la setmana que ve ja estarà a la vostra disponibilitat. La centraleta, connexions culturals i de Hidden Face s'uneixen per plasmar visualment l'esforç i el treball d'alguns dels artistes i residents a la saltra del circ que estan fent èmfasi en la diversitat de les tècniques de circ existents. Aquesta exposició pretén apropar al públic desconeixedor dels processos artístics del circ a una realitat que lluita per fer d'aquest una de les hores escèniques més vives que ara comença a veure recompensat el seu esforç i la seva dedicació. Doncs no ens movem de, no ens movem de la sagrera perquè hem de aquest mateix dissabte a realitzarà doncs aquesta fira que fa uns dies de oh abans de les vacances ja realitzava. La Sagrera aposta per l'artesania de qualitat. La Fira d'Artesania de la plaça a la plaça de Porticada Port de Massada serà una de les principals activitats del projecte Sagrera Art, que pretén dinamitzar el barri de la Sagrera. La Fira se celebrarà aquest dissabte amb el suport de la Federació d'Associacions d'Artesans d'Ofici de Catalunya, l'AFAOC, que serà l'encarregada de la selecció d'artesans. Doncs, tal com dèiem, aquesta, aquesta exposició, aquesta exposició, Fira està organitzada per Sagrerar, que el que vol és convertir aquesta fira d'artesania de qualitat en una, doncs en una fira important dins el que és el, l, tota la ciutat i aconseguir que la Sagrera sigui alguna cosa més que el barri tranquil i ben comunicat que espera l'arribada de l'AVE. Doncs ah, també podem comentar-vos que el Sant Andreu Teatre us ofereix el musical amb titelles Joan Sense Por. El Sant Andreu Teatre alçat al carrer Neopàtria número 54 ofereix durant aquest mes d'octubre una de les obres clàssiques adreçades al públic infantil. Us parlem de Joan Sense Por, que arriba de la mà de la companyia Egos Petits. Es tracta d'un musical antitelles que treurà el singlot, en Joan no sap què és la por i els monstres de la seva habitació, que no aconsegueixen espantar-lo, contracten una bruixa domicili que el condemna a patir singlot per sempre més. Com és ben sebut, doncs no hi ha millor remei pel singlot com un bon ensurt, però com que en Joan no té por de res, la cosa es complica molt. I aquesta obra doncs, la podeu seguir aquest cap de setmana, i l'obra és en català i té un preu de 9 euros. Eh, les funcions doncs eh, es poden seguir a les 12 del migdia i a dos quarts de sis de la tarda. Fem una pausa, fem una pausa i tornem per acomiadar el programa. Molt bé, doncs el que us deiem que an anem a acomiadar ja el programa, dir-vos que la neu Ibanov us ofereix l'estap l'Estabjant Session, també comentar-vos que l'Esbebier, per si no, és obert al servei de la Trinitat Vella. Nosaltres us ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau.